Ліси без дерев, міста без будинків У формуванні рельєфу літосфери значну роль відіграють не лише внутрішні сили планети, а й зовнішні До наймогутніших із них належать вивітрювання дія текучих вод і вітру Вони існують завдяки сонячній енергії і, як правило, впливають на літосферу ззовні тому й називаються зовнішніми Вивітрювання можна порівняти з жорнами млина, але перемелюють вони не зерно, а гірські породи. З давніх-давен людину приваблювали незвичайні кам'яні скульптури, створені цими силами. Одним із таких дивовижних об'єктів можна помилуватися на півдні Китаю, в околицях Куньміну. Це так званий кам'яний ліс. Власне, таких лісів тут декілька, але особливо цікавий один – Розташований недалеко від центру повіту. Він є нагромадженням вапняних скель найрізноманітнішої форми. Багато які з них сягають за вишки кількох десятків метрів. Частина цих створінь нагадує величезні скам'янілі стовбори дерев, тому вони й дістали назву – ліс. Стовбори скелі розташовані дуже тісно. Ходи між ними вузькі та звивисті. Вони утворюють цілий лабіринт. У Китаї розташована ще одна дивна пам'ятка природи. Завдяки їй людям стало зрозуміло, що вітер разом з іншими зовнішніми силами може створювати цілі міста. Щоправда, правда звичній для нас, а еолові. У перекладі з грецької слово «еол» означає «вітер». Одне з найзнаменитіших еолових міст лежить на північній околиці Джунгарської Гобі. Тут можна побачити унікальні природні монументи, що нагадують вежі, зубчасті стіни і навіть фігури звірів. У стінах, немов гарматні ядра, стирчать кулясті камені. На вулицях виблискують пластинки прозорої слюди, схожі на розбиті шибки, створюється ілюзія захопленого штурмом міста. У казковому лісі кам'яні списи химерної форми межують із печерами озерами і водоспадами. Тут також можна побачити кам'яних слонів, носорогів та гострі вапняні мечі. Унікальні кам'яні стовпи дерева утворені стародавньою гірською породою – вапняком. У минулому він був прикритий шаром піщанику. Вода, що просочувалася, розмила його, і утворювалися численні печери. Потім піщана стеля обвалилася, і вапняк опинився на земній поверхні. Чи знаєте ви, що дивний вигляд кам'яного лісу сприяв виникненню багатьох легенд? За однією з них він став результатом зусиль велетня, який будував на цьому місті греблю, однак не встиг до світанку і залишив після себе хаос.